طرح موارزن کو دو مولانا متی توسی بخمت سے دو رای تفسیر کو آندا ست نمبر کی سلط کی پا محلہ بلرخی المرغس کی و انیس آر دوزار آر کی شوری دید ملائی دو ایسا تای اشنا وادی توید سنت کے سلط اینسیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازا نیز دیمین چول جانگیر آرور سوالی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیو بارہو سرا عبادت دا ک سوالات وال جہاد وال مسارات فل خیرات لکه منشو دارنګ شو او د خیر کارونو کې آبیا بیا منډ شو ا ذکر او دا خبره شول قران د پنځپیر سمت دورا کې زکر ذکر دا زمونږ اساتذه ذکر کوي حق د الله او پیژنا او حق د مخلوق او پیژنا ایعا کا نابودو خاص عبادت خاصتا عبادت کاؤ منگا از دیکی دا ٹولی مانی رالی ایعا کا نابودو خاصتا بندگی کاؤ منگا دبل چانا د بل چا بندگی نه کو مع نه ده یاله کریگوو بغیر داس باابونه نه بریگوو د پیر په کیرنا بنیریگو یاله کیریگو بغیر داس بابونه نو یاله ستاانه بهریگو کمینا بغیر داس کو نو یاله ستا نه به کو یا کانابدو و یا کا نستانو یاله کو امید بغیر د کو نو یا الله سررفستا نه بل چانانا انا دا کاود بل چانه او بیان نکوه د دی وجنا زمون اساتذه کرام د مدارج صالحین په والا باندې ذکر کوي اغه وی چې مدارج صالحین کې علامه ابن قیم ذکر کوي چې عبادت ستو وی و... ولا عبادت عبارات عن الاعتقاد والشوره والعباده عبارات عن الاعتقاد والشوره سلطان غیبیاتن یقدرو بها علی النفس و یوزرر فکل ثناء و دعاء و تعظیم یصاحبو ھذا الاعتقاد و الشعور فیا عبادا و یعبادت عبارت د اعتقاد او د شعور نا چې په دی باندې راشي چې د معبوده 파را یو سلطنته غیبی دیو مسلط کې د دل, دل غیبی او اغه په دغه سال د غیبی مسللت کې دوه سرا پنافه او zarar باندې قادر دے بس چتے دے نا دے دی بس تد نه یعنی اسباب نشته غیبی مسللت کې دل دی او غدا دی د واج نه پنافه او ضرر باندې قادر دی نو کما سنا او دعا او بلنه او تعظیم چې د دی عقیدې نه پیدا شي نو دغه اعتقاد و سرایش نو د بیا عبادت ګرځي نو دا بیا او د الله سره کو د بل بغیر د اسباب نه نفع او سرف ور کاون صرف او صرف یو الله دی داننګ بغیر داس بابو د دا چغی لایک چ چغه ورتول شي اگر صرف او صرف یو الله دی بل سوک نه او د دانې مسلې د دا پاره الله رب العزت تمام انبیای کرام اگر علی ګلو داننګ د دا دمه مسلې د پاره الله رب العزت انسانان تول پیدا کړو تاسو ګورئ سوره زاریات په مساله عبادت دا ډیره احمده او الله ربول عزت د دې لپاره تمام مخلوق پیدا کړی غي سورې زاریات سورې زاریات وشتمہ سپاراش پگشتمہ کے آخر کے شروع شویر ہے او دکھ آیات وشتمہ کے رازی گئی ہے اللہ رب العزت ذکر کئی چھما انسان او پیریان دید پار پیدا کردی چھسما عبادت کئی وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ إِلَّا لِيَا بُدُونَ ندی پیدا کری ما انسان ما پیریا نو انسانان إِلَّا لِيَا بُدُونَ مَگر صرف دده ده پارا چیز ما بندگیو کی ما نمینا دفدائی توب ما سرو کی یرا دفدائی توب صرف زمانو کیو می دفدائی توب بغیر دا زبابو صرف او صرف زمانو ساتی دا دا پارا میں انسان پیدا کرده ده دا نا چې دغه بدلنه یریږي او دبلنه و امیدونه ساتي او بل سره بمینه د خدای توب کوي دا تمام انبیای کرام چې الله را لې غلو نو د دې مسلې لپاره را لې غلو بیا صد د انبیای کرامو هغه د دې مسلې د پاره شول کتا سور سور لسمسې بارا سورته النحل آیات نمبر 36 وګورئ سور لسمسې بارا سورته النحل آیات نمبر 36 아이 ک الله رب العزت ذکر کوي ښه ما به سنت انبيياء کرامو د دې لپاره کوله چې خلکو ته دا, دا مساله وخایم دا عبادت معنا چې دا کوي نوبیاوه اشكال لته ني په دغه معنا باندې سره بدانه چې بس انبيیاء دا ویل چې عبادت او کوي منځو کوي او روزه وني وي عبادت دا خو یوس اجزادي د عبادت الله اکبر آیات لمبر 33 الله فرمایي ولا قد باسن فی کل امه الرسولا ته کې اک سره لیگال یوما په یو امت کې رسولا یو استادې اني ابو د الله په دې مصلبه باندې چای عبادت اعلان کو ابو د الله چې تاسو عبادت دیو الله کوي میناد خدای تو بغیر داس بابو یو الله سرو کوي یاران د تو بغیر دا بابو صرف د الله نو ساتي امید بغیر دا بابو صرف د الله نو ساتي پیر فقیر ولی نبی ایسو کوم سن شي کوله وجتانه بوت پاغو ځان بچ کای د عبادت دا هر غیر الله فام هممن هذا الله ف بعضې دد نهغاسوک چې دایت به کا لارب زتهغته الله بوتلار اوف دله او دب او ممسلا او اوومله ومن هممن حقط هلاله او بعض دد نه اسک بهو چې سابتته پهغیبانېګمرهه پهرو فارې وګرځ پهزمن کا کې معنا اوګور غور کي امیان سمرتنې معه کې دی انو لاله ل خپل به تپاتونهږي پان او ګورای سرهغه شو عاقبۃ المكذبین آره انجام د دروغ جناونکو چارج دام بیاو مسالې تا دې ته نسبت د دروغو کړو داغي انجام وګری الله ذلیل او رسوا کړو فار او تبا کړو چاجه د دې مخالفت کړو دارنګه سوره انبیاء آیات نمبر 25 وګری تاسوอัลتام الله رب العزت ذکر کړي چه بیعنسند ده انبیاء کرامو آغا چه شویو نده دیده پارا شویو چه غیبه دغا چه غولا چه او عبود الله او عبود الله سوره انبیاء نمبر پینزی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ نديلي ګلې منګا ماکستانا اسيو پیغمبر مگر منبا وحي کولا غطا لا اله الا انا نشت لا اقدم عبادتاو بندگئی الا انا مگر الله ویچ زیما فابودون پا زما بندگئو کئی زما بندگئو کئی منا دا خدای توب یرا دا خدای توب امید دا خدای توب بغیر دا زباب زائر یونا صرف زمان او ساتین دا بلچانا بلچانا بنیاریگی دا مخلوق حق اوپی جناح شه دا مخلوق نه یاره څنګه دا دارنګ دا خوف او فې جنا شه دا الله نه څنګه ده دارنګ امین د دا مخلوق او امین د خدای توپ د کې فرقو کا شه بیا سباد روان نه اشکار ناراضی او سبا روان نه خابت ناراضی دارنګ قران کریم شه ګوري نو زایفه زایبان دی ا ب تاسو تخای کرام راغلو د دې مسلې د پارا لکه سوره اعراف کې به بیا تاسو وایي آیات نمبر 56 کې دارنګ آیات نمبر 50 کې 60 کې وغيرها د آیاتونو کې به تاسو په لويي شهز ګورا هودا له سلام چا ولوا اغود اللہ ما لکم من الہ غیر تاسود یو الله بندگیو کئ صالح علیہ السلام وے یا قوم ابوذ اللہ ما لکم من الہ غیر دارنگو ګورا شعیب علیہ السلام وے اغود ما لکم من الہ غیر الله اکبر زائ فزایبن ربی کائنات سورہ بود کے سوره اراض ته دا واقعيات بیا را ذکر رانا تلکایو ذکر کای داننګ تمام سوراتونه چغوره نډک سی پدی باندې چې انبیار غلی دین او غی دغه چغوالده او ابوদুল্লাহ او ابوদুল্লাহ قران غواده پدی هغه ټول تا ویلو چې مينه د خدای ته او مینه د مخلوق په پیژنه فرق کوي پدی کین دانا چې ته دواله یوته دانا چې اچار دی جوړ کړي او شرکيات کې او ځان د شرکیاتو بوجه جوړه کړې نه نه تاسو موته ابن قایم رحمه الله اژه کرکې ډېر ښه ستانداسته او هغه وای ویل الله حقن لا يكون لغیره ولعبده حقن هما حقانه دالم حق د دابندام حق دې خدا دوا حق دی غوره لا تجال الحقین حق واحدا من غیر تمییز ولا فرقان دا دوال حقنا چې د مخلوق حق او د بنده حق غوره شته یو حقونه ګرځي دا دوه جدا جدا دي زکه په دې ستمیز او بغیر دلیل پدې شته نه فل حج للرحمن دون رسوله وکذ صلاه وذبح ذل قربانی وای حج دا اللہ دا پارا کی گی دا پیغمبر دا پارا اسنه چې چی دار پیغمبر دا پاراو که دا اللہ حق پیغمبر لورکی دارنگی منز او دارنگی قربانی دا صرف دا الله دا پارا گی وکذا سجود و نظرنا و یمینونا وکذا مطاب العبد من عسیانی دارنگی وی کسجدہ دا کے او نظر کے او قسم پورے نو دا بصرف دا الله دا پارا کے دارنگی زائد راگز دیدو د بندا چې د ګونانه توبه او باسي نو دا زایدام هغه درد دلاله دا به نه کوي چې بیا راشي چې جا عربی ورما ورما نفسه بقبر النبي زانه وګور وسړی دربارو پیجن دربار دینه در پیجن دلوا یا وقزت توکل والانابۃ والتوقا وکزر رجاء وخشیت الرحماني دا رنگه توکل او بارو سچي کې انابت را ګرځیدل چې کې یاره چې کې داننګ دې میچ او خشیت نو دا صرف د الله حق ته دبل چانانه وکذل عبادت واستعانه به اياك نعبد زانه توحيدانه دانګ عبادت زمونګه او امداد د الله نه وغوښتل زمونګه فیاك نعبد سردا دو توهيد دي دا داو په جن عبادت او استعانه وعلیہ ما قام الوجود باثره دنیا واخرہ حب ذرکنا نے پای عبادت صدا او دارنګې امداد بس صرف داللہ نه غواړي دی باندې وجود قائم دی د عالم د دنیا او د اخرت دا دعا ډیر خرکونو دا او پی جن داد دا الله کرے وقزت تسبیح والتکبیر والتہلیل حق الہ ندیانے داننګ تسبیح او تکبیر پاکي بیانو او لو لولوي او بڑاي دا دال زمنګ د دا الله حق د بدل شان نه لكن متازير او توقير حق للرسول بمقتزل قرانه لكن ايزند پیغمبر دا حق دي د عزت د پیغمبر به بيزتي مکا مغ دانو اوچتا سو انبيا او ته چغي موغي نیمنګ د انبيا او بيزتي کوم نان د انبيا او عزت او دا قرآن ویدیدو چه دا پیغمبر توطیر بکه خود پیغمبر عزت دا نده چه تراغنم چه کم ده خدای جوڑکا و خدای توب والاورکا والحب والایمان والتزدیق لا يختص بالحقان مشترکان او بیا من او ایمان او تزدیق دا اللہ پور مختصن دا دوارا حق دیب دا اللہ من جداد مخلوق جداد ایمان په پیغمبر جدا تاری کی سره پالا جدا تصدیق دا اللام دے او دا پیغمبر ممکای دا دو مزان لا حقو ندین حازا تفاصیل تفاصیل الحقوق ثلاثتن لا تجھلوها یا اولی العدوان دا درے کسم حقوق دی دا او پی جنا حب ایمان و تصدیق دا او پی جنا ود دشمن و خواندان و چه دو اہل احل و او عدوان والا نئی او دشمنی مو دا موحدینو سر شورو کلی دا لگ دا او پی جنی ولی دشمنی خامخا کوئی دشمنی من کوئی حق دا اللہ زان لده او حق دا پیغمبر زان لده نو حق او پی جنی امبیان دا دیده پار راغلو چه مخلوق دا مخلوق حق او پی جنی او دا خالق حق او پی جنی دا دوارو که پر کنی دارنگی مشریکینو چه امبیان سر جگڑا با کول صرف پده بانده پده عبادت بانده لگه تانسو بابیا گو ره انشاء الله لگه او گو ره تانسو ره هود آیات لمبر بها ساٹھ لگو نمونه ده پارا سوره هود آیات لمبر بها ساٹھ دولس مسی پارا تانسو گو ره جدال ده مشرقینو جګاړه چوانو اپ دې باندې وا الله اکبر صالح علی السلام راغله دو مسلې بیان کړې ده او وی یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره او قم زم ما يود الله بندگی کي اساسو بل معبود او اله نشته چدای اوه نو غیوه تا سو ای ګورې به ها ساډ کور پسې وای قالو یا سواله قد کنت فی نا مرجوہ او سواله او سواله قد کنت فی نا مرجوہ ته مونکي امید کړې شوه قبل ها ځا محتد دینا زمو کو تانه ډېر تا توقعات چې تب راځي او مون ته بخاګي بخاګي خبرې کوي او دا به وای چې مونږه کوي او داسوکې روډیو نیوې مسواک وای داو کوي داو کوي داو مې دونه چې تبه خواږې خواږې خبرې کې نمینه محبت خبرې با کې ترا غلې نو لمو صدا خبرې کې چې نور څوک سنې شو کولې امبياس سنې شو کولې پزرګان سنې شو کولې راغلې استانېشته سبلکار دي نيشتل قبل هازا اتن حنا انا بودما يا بودو اباونا آیات من کوي مونږه د دې خبرې نه چې مونږ عبادت کوو د اغه خدایانو چې زمونږ فلاران وکاو ته مونږ د دینه منیکه زمونږ فلاران او انبیاء ته چغيواله زمونږ فلاران او بداوي چې پلان کې پیغمبر استشفا کولې شي اور ار سیدیش یو غچ کمندنو د شفاعت در فاس کول پلان کئ بزرگ کول شی نو اغی به دا خبر کوله نو تمن د دینه منی ک زمون د پلانارانو طریقې نمن منی پیغمبر سره جګړه پدې باندې اوسم بتا تدا وئ سړی دا غلی د مشرانو طریقې غیبی ک مشرانو به دمرا خېخ ولدا پدې ملک کی نور مولیا نور غلی س دانور دنیا پیرانو د دنیا مولیا نو دا مسلې نه دکړه دا چنی رال دایدا مسلې شوکې او دایک بیا تلوی عالمې فدې خپل نشې کلوې عالمې خو چې کله د عزت او عینات کراشه او بګوستي دیو بیا تا نه چل او کو یو رثویره چې هغه سر دایلم یو رتین وی ان خطی رتین اوا غنه ب کیږي خو لوی عالم شو داسه علم او قدر دا به دیره پارا چې هغه دد مسلیم واسته دا او نا بو جوړای بیا دا, دا مشرکین عادت ته هميشه هميشه نبي عليه الصلاه والسلام تر سو پور دغه غیر رد نو کړي نو نبي عليه الصلاه والسلام جا جاءنا صادقون امين دا او بورا. لوی صادق دی لوی امانتګر دی او وړو کې ماشوم نبي عليه السلام لا د عمر فلیاد او لو لوی مشران به اولاد او فیصله به په پا پیغمبر پاک خو له سلام مسلې نو کړي او چې کله مسله وکړه نو بیا وته جاءه ما شاعر مجنون بیا وا تا دا وینا جانته دا مې شدا او د زدو دای نه دائم ته هاد دا رنگه تاسو ګورئ دغه صورت لګو الا ادن اخاوم هودا 50 نمبر آیات تیو داس یو دوا یو سو آیات 10 آیات 30 استو راشی 50 نمبر آیات ګورئ هود السلام راغاله دا مساله بیان کړی دا وای یا قوم اعبود الله او زمما کومه عبادت دی او الله کوي زمونغه مصیبت داري دا هر شي مفهم بدل شویلې کدا وای چې عبادت دی او الله کوي اې عبادت باندې او الله کونه خلق وای کې نه کا بسره اونځ دے بسره جوړه لا بس تا وکی نه اخير پیر او پگیر لازم او آلته کې دربارونو کې ځان باندې ګټي مفهم ایا غیلہ ګډ او او یا چې کوم دل تا مال کې سټم یا دیو کې تیلو نه چوم یا نظر نه یاستوم دا عبادت دغه مفهم یا ساته ایه عبادت د دریو اشیاو نه مراقب خو دارنګې مینا او امید خوه هودله سلام مسله کړه د قوم جواب تا ګوره یې جګړې تا ګوره یې د قوم راځي وګورې ورپسې اټ نمبر 35 لګو ګوره یې اوس جګړې تا ګوره یې قالوا يا يهودو ويهوذا ما جهتنا بيبينا تاراس لنديكلي من تاب سرغندليل وما نحن بتاريخي نيومنگا پری خودنكي الهتنا دوفدايانو پهلوان قوله کا دوجي دوينا فلنا وما نحن لك بمومنين نيومنگا نن د دلیل راول نه غو د السلام څرغي وی او الله ور تعالی کې دا الله واحد انبیا دلیل دی او سم چې مشرکین ته دا وایي چې انبیا اولیاء دا ستا شفاعت نشي کوله نشي را رسید نه دی و راشي دا به راځي کې وګوره پلان کیځای کې راغلي دا پلان کی روایت کړی دی چې جا عربی ورما نفسه بقبر النبي په غو نه ځان او کته چې ګوره د سوارلو لو څو سو کال مو مفسرین په دې آیات لاندې د سوره یونس 103 نمبر آیات لاندې لیکلي دي چې دا شرک دی او د مشرکین نشریه داوا لای پنج پیرانو سره هیڅ دلیل نشته ماما میاو ته ما چې تنابې بېنه اګه سره هیڅ دلیل نشته قران دلیل نشو د سوارلو لو کالو کال دلیل نشو احادیث صحیحه د پیغمبر دلیل نشو اجماع د صحابه او دلیل نشو دلیل به شي دلیل بزای چپلانکیزه کې خرافات لیکلی پلانکیزه کې خرافات لیکلی دا دلیل شبیه تای آغه ټیم وي او بیا وتاوي ان کولو الا تراکا منګن وایو مگر دا چې اوپر سوي تاسو بازو आले اتینا باز خدایان زمنګا تکلیف لیوانه بږي تاسو موږ د خدایان نه خبر نه هود الله سلام چغوي او بود الله دی وتاوي لیوانه بږي دا د آی چکندې نو هغه جگړې وی د انبيانو سره کومبیا ډېر کله کو انبي هود الله اسلام ته وګوراجيبه اعلان کړي وته واي اني اشهد الله واشهد اني بری ام من ما تشریکون زلا غوا کوم تاسو م گواشي چې ز بری ما د ها قسنا چې تاسو شریکان جوړوي ما سیواد دي الله نا پاکی دونی جمیعا سم مالاتون زیرود پس فرعبو کئی پھول پٹولا او بیا مالا محلت مرا کوئی زیکن مالا محلت مرا کوئی تکلا شی چسو کولا شی لازم اخلاص پی او تار طول خدایان راو بلی دانا چه تاتا وئی چه گوره بس نمو خدایان بٹھا کردر کی اتائی لما سلو تو عزت دکلی بیارا سیزان غلقه چه داتا وئی لکه آئی ابنی تیمیار رحمه اللہ اَذَ تَشَادِ مُتَشَدِّدِ او بَدِ داوا نظام په خدایانو باندې رد کې او تم متشددې هغه وتې وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا مَڠَامُهُ وَلَوْ بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ اللهم اشهد واشهد كلما شهاده ویک چاره د الله د کتاب بیان سختی وی تاته بعض ملګریه سختي کو سختی مکو خېږه خبره او چې قران خود به خود که کې ک نرمه کې بیانونو نور مریضان مخالفت ک انتهای کوګه سره بیان ک مارزي بیان مخالفت کې چاره نه پليګ امام ابن تیمیا وی ک د الله د کتاب بیانو او د پیغمبر د سنت بیان سختی وی نظم ملت اشاده دې موضوع سخت سختي کوي نه هالو مو شهودا واشهدو کلما شهدي چې کوم میدان تراځین راشي او خپل ملیا نو توایې چیراشي عربلۍ چې سوکرا رابلی حاضر شي میدان ته چې دود کا دود پانی کا پانی دادہ انبیاو आवाज او د انبیاو د متبینو आवाज امام ابن تیمیہ رحم الله لوی شخصیت تیر شوی دی لوی شخصیت دا نه چې د پنجاب محرفین هغه تا کنزل صائب د تاشین لا قوی دا ابن زانیاو الا یاذو بالله ها شاوک لای دا خپل ان کې لیکلی تاول رانه کل کول داسه غول د رانه کل کول او لیکلی شدا سره شخصیت تا او چې د مشرکین په باندي سو کو دا یاد دایات ساته او سره وای زپه شرک را دو کوم په بدعات را دو کوم سوان نه پیدا کیږي د امام ابن تیمیا رحم الله د کتابون نه دا غی استغنا راشي دا د یو لیکي امام ابن تیمیا لوې شخصیت درشه وو دا غ جنازه د دغ توحید د خاطره لکه شیخ الاسلام مول مسلمی شفاء الصدور کې ذکر کړي او دا دې دغ نه د جیل نه اوته وا د الله د توحید د خاطره او همیشا د الله د توحید د خاطره لگیاو او ځانګو جګړې وي او ځانګو جګړې او مناظره وي د الله توحید او د پیغمبر سنتو د پارا او تا تاریا অনুসرا ا او ځانګې کړه او عبدالعزیز بدری ذکر کئ پال اسلام بین العلماء والفقام کی چھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تا تاریان رالن او هغه کم دے آ بادشاہ تہما فرید د جیل کئ اراغه د غیر جہاد کڑل علماء کرام ذکر کئ علامہ ابن تیمیہ وی چھ تا تاریان تہ چاوے تا تاریان په بارک تہ چاتا پوسوته وی دایو منظم کئ روجم او دا ارس کئ عبادت اے کظم تا صورتہ تاریان اوپر سب کے صحیح کلام زما کو سر باندھ قرآن پوری زما مقاتل روا ما بیا وج نہیں او بیادہ گئی سرا جنگی دل دے او تاخیر عبد العزیز بدری رانا کلکڑا د اسلام بین الاقوامی علماء و حکام کی او اغا تاولار دے وائت توائے چ زم عالمین او توائے چ ماں سرا علماء دی زم مسلمانیں تاف لار او نیکه کافرو او چې مونږ به سره وادي وکړې نو غي به پورا کولې او ته ځانته مسلمان وای او دا الله دوادو خلاف کې ته څنګه ځانته مسلمان وای او سخت تقریر کړه ده علامہ بالیسی ذکر کوي وای چې کله امام ابن تیمیا دا تقریر شروع کړ وېماوی چې بادشاہ د تاتارانو به اوس تور اخلاصي او زمونږه کپڑے به د امام ابن تیمیا د وینونو سریږي په امام ابن تیمیا رحم الله په تقریر شروع کړه دا هغه ته سخت کوي هچا خبري کولے خلاصش وي बादशाह वे दा शेख सोखते दाजवान सोखते विददा खबर खुजमा झडा के लारे कही आओ बादशाह ब्यावा पा शवे दे आओ ब्याछे कला दयरा जुदा शवे दे امام ابن تیمیہ अई वलाल ता डोडई उकला तू लो फळा छे कला डोडई राला امام ابن تیمیہ ता के खुदे श امام ابن تیمिया वे जनोखरो वे वाले बादशाह ता वे د زنګل نتا لارګرامات کړی دا زنګل ستا د پلار و دی وېدا د پردی لارګرامات کړی دی او په غېده پخ کړی دی دا رنګ د مسلمانانو مالونه ده اړب کړی دی او هغه دی پخ کړی دی او سبا دا فرهم کوي او نور ټول او ښاړه چې کله دایره دا ال بالیسی وای ملګر امام ابن تیمیا ته وي چې مونږه تا تاسو سره بیا چتامنو جو تاسو داس کو خبره کوله خبره علم لګي په طریقه باندې کوي امام ابن تیمیا و تا وي چې زم تاسو سره زما ترداوی ملګر سیاوا تاسو د ظالم ډوډی او اوอัลدا کہ موشکم دد حرام و ناخیر داکل دا غزام ستا سو مل گر تابعان حکم نرانو او تر اخیرا پورے مشغل تیاد دو دین دومراوا دومراں چه ہا میشا میشاد اللہ پ توحید او پیغمبر خوشنور شدا واردغل تنو شوا مشغولو شیطان سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وعدت نہ دوسگار شے دوره اسガル شاه نو د الله د دین خدمت نه چیوا دی کړو او همیشه دغه سي بیا ته کم ده بهر دوا د الله د دین خدمت کو د لوی هغه خلک تر شو هغه پس خلک را پسند د نارانو د متبيین او کاری هغه د پیغمبر په سنتو باندې ځان وژله کپلا صفه باندې ګوره نو کتاب الرد علی الفلاسفه د ابن تیمیه رحم الله کتاب ده چالکل نوکڑی لوئی علماء و غیر paramagnetic مرضونو کې مبتلا شو او امام ابن تیمیہ رحم الله د غیر جنہ کو نه کمناتق تو ګوره نو کتاب الرجاله المنثقین د امام ابن تیمیہ دارنګ قدیم مشرکین تو ګوره چې کم دا مشرکین راغلی او د پیغمبر او د انبیاء خبرونه جمعهټونه جوړ کړي او ځانته شفول د انسان وې پاګی باندې امام ابن تیمیہ رحم الله را رح پاسې دل ده, ده او ترزیده شروع کړه ده یو شاید سند پر او په د امام ابن تیمیار. دا پرستو چپاغی رد نی کرد دا لوی خدمتو اللہ دا غناستنن زمانی مشرکین د امام ابن تیمیا او دا عبدالوحاب نجدی رحمه اللہ دشمنان گرزی دلی دی دا والی عبدالوحاب نجدی رحمه اللہ فا آغا حرامینو که چکم ترکو آغا کفریات او خرافات جڑ کردو آغا کفریات او خرافات امام ابن تیمیا رحمه اللہ آغا متابیش عبدالوهاب النجدی رحمه الله اگر اگے اوغه ختم کړو خلک ويره دا و بیان دی و بیان دی الحمدلله کته وای چې دا و بیان دی موږ و وهاب یا نیو الله والا او کته وای چې دا و بیان دی عبدالوهاب النجدی موږ پاکیده کې دا عبدالوهاب النجدی خکارې کړه د مشرکين ډیر خا چې کمندان دای تر دې کړه موږ به ان کوو الحم و شهود و شهدو کلم اللہ جدال د مشرکین دام بیاو سره چونو اپ دې مساله باندې اللہ د استقامت من تام نصیب کی دارنګے اللہ رب العزت مشرک ترغیب چ او عبادت تور کړي او وضو ربکم تاسو ګورئ لکه سوره بقره آیات نمبر 21 ګورئ ترغیب عبادت تور کړي چې یاران د خدای ته ميند او خدای ته دا ننګ یمید د خدای توپ رب نه وکي یا ایه الناس اومبو دو ربکم او تولو حلکو او تی او ربو الله اكبر عباد د یو رب اوکای وحدو ربکم عبد ابن عباس معنا کای وا ربکم وحدو ربکم او دا معنا د دی وچنا عبد الله ابن عباس نو کول ابو منصور ماتوریدی رحمه الله ا تاویلات اهل سنت عمران نقل کای اغه وای عبد الله ابن عباس فرمایلی دی کلو عباداتن فی القران فی توحید کم لبز دا عبادت چه اللہ قرآن کی ذکر کرده دینه دینه مراد توحید دینه قائده قلیه ذکر کرده معنی چه اللہ او بودو ربکم معنی زمان بندگیو کئی دینه مراد توحید دینه یک کی آواز مات چگو آئی او بودو ربکم و دو کومغ ذاته رب ستاسو خل پیدا کړي تاسو لرا واللهزیناو ا لرا چې مفی ستاسوونه لا لعلکم کوم ت د دپه چې تاسو پرز ګاره شي ځان بچ کوئ د شرک نه عجیبت دلائل لایل په ذکر کوي الله اکبر خلقکم کا کوم د والذین من قبلكم دلیل آفاقی دارنگه الذی جعل لكم الارض فراشا دلیل سیپلیز مکه تو ګوراید درل پیدا کړینا والسماء بناا دلیل ایلووی مره بارو ګوراک ان اسمان ته دایدرل جوړ کړینه وانزل من السماء ماء اور باران را اورید برانا باران دا دلیل الجوی افره جابيه منراتې ریزقل ل کوم راباې پغې سره د مینا دپاره دروځ ستاسو فلا جالو للله دا دا پس مګر ځای د الله دپاره شریکانخواتون تا لمون په دا سېعلکې چې تاسوپیږي پهېنا رو اوباندي خ د پ دا بیاې می نه د پهای توپ بل چا سره کې یارا دو خدای توپ د بل چانه کې امید ولې د بغیر داس باب د بل چانه ساتي ما پیغمبر ته چغاو مو ولې تامن تا ټول د الله محتاج دي امر بل عبادت الله ربو لږتي دارنګي بشاره تم پدغی مساله باندي ورکی لکه تاسو ګورئ د ک صورت په یو داش دای وشتم لمریا چو نو سورې بتره دی بس چې د اصل کتا راشي نو په دا مسله عبادت ته وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات آیۃ نمبر 25 کې دا عبادت مسله ذکر شو چې دا ومنلا هغه له بشارت ورکی د جنتونو لوی لوی جنتونه الله وی ورکوماونه درنګې امام الانبیاء جناب نبی کریم سرور کائنات او تاوم حکم بالعبادت کوي خوکم بلای عبادت امام الانبیا تک لګتا سو وګورئ سوره زمر آیات نمبر 56 وګورئ بلې رښتنه کی پارا سوره الزمر آیات نمبر 5 الله اکبر امر بلای عبادت نبی علیه السلام تام کړي او تاموي چې زما بندګیو کا عجیب انداز کوي باللہ حفا بود وانکم نشاکرین بلکه د لا بندگیو کا مینا د خدای توبه یاران د خدای توبه او مین د خدای توب صرف لانا اوساتا او همیشه اوسه گا داسه د دا موحدین نا همیشه د موحدین نا موحد ش موحد همیشه همیشه پدې قائم او دائم پاتشه داننګې نبي عليه الصلاه والسلام نه چې مطالبه وشو چې د غیر الله ته خیر ده څه غواه کنه نبی عليه السلام تعالی وایي د دې کا وکړه لګونده کړ دینه مکه آیات نمبر 56 وګورئ کل اف غیر اللہ آیات نمبر چون ساٹھو کل غیر اللہ تا مرونی آبدو ایوہ الجاہلون ویا اے پیغمبر آیا غیر دالانا حکم قویتا سماتا چیز وندگی حکم دا غیو جاہلانو دائیو اللہ نا ماسیوان بل چاہتا چگا والدالوی جہالت پی دارنگی عبادت د غیر الله نه نبی علی <coughs> عبادت د غیر الله نه پیغمبر علام نه کوي لکه سوره کافرون قل یا لا اعبد ما تعبدون بار کی او لیاو طول دا مساله کړی دا او دایته خلق را بللې دي او دای ویلې دي شای عبادت یودا الله کوي بلچا تا چغما وي یا کان عبدو و یا کان استاین بندگی کو منګایا الله د بلچانا و یا کان او خاص د تا نم داد غاړو د بلچانا نا استعان سمانا دا استعان توي امداد غختل دارنګي قران کریم کې یا نور چې سورہ الفاز راځي کتابونو کې دعا نصرت توکل استعانت دا ټول الفاظ مترادف دي او استعانت ټول ته شامل د دیو جنې د ذکر کړه او ګورې دې مفعول نه ذکر کړي مفعول مقدر دی فقرې نه د مقابل مطلب دا یا کنستاین فی اداء العبادات یا فی جمیل حوائج ولاحوال یا اللہ تمام سوجونو کې تا نه امداد واړو دبل چاننه حارس کرازی صرف تا نه امداد واړو او امر بالاستعانه چې امداد یو د الله نه واړی دبل چاننه تاسو ګورئ سوره بقره آیات نمبر 45 کې پدې باندې الله عمر کوي آیات نمبر 45 واستاینو بیسوابری وسوالا امداد غوړی د الله نه بیسوابری پکاولو د صبر وسوالا پکاولو د منځه امداد د الله نه غوړی منځه کوي پدې امداد د الله نه غوړی نو امر بیل استعانت شوی دی دارنګې سوره عرب 128 کبه راشي او دارنگی سورہ انبیاء ایک سو بارہ المستعان علی ما تصفون دارنگی سورہ یوسف کے فو آیانت لمبر اٹارہ کے واللہ المستعان علی ما تصفون امداد غختن کے چھ امداد تے غختشی اگر صرف داللہ زادت تے بلہ دان حبرہ چھ امداد غختل عبادت تے دا زکه الله مستقل ذکر کو چې رد راشی په مشرقی نو باندې ور نه یا کنه عبادت کړه داخله یا تا چې عبادت وسيله دا او استعانت دا امداد غوښتل شو نو د دې ورځې نه صلواتن ذکر کو چې عبادت وسيله مخ کی کی چې عبادت وک او امداد ورسته غواړ نو دې کې تا ته چل غي چې کله الله نه امداد غواړي نو وسيله بس تا الله بندگی وی نه دا چھے منگا وسیل دا پلان کی پو وسیلہ سوال کھو دا پلان کی پو وسیلہ سوال کھو دا رتنا خی دا دیو جنا دا دیتا تعلیم المسئلہ ویلکتا اس تمہا اسماؤ دا سورہ فاتحہ کی ذکر کرو عدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ رب العزت فرمائی قسمت سوالہت بینی و بینابدی نصفین نصفین <تصفح> ما دا سوره فاتحه دا مونږه په خپل بنداو د خپل خپل مابین کې نیم کړه دې تقسیم کړه مې دې فایزا قال العبد الله اکبر الحمد لله رب العالمين نو الله رب عزت فرمای حمدانی عبدی دے بندہ زما استاین او کلا او کلا چی بندو وای ار رحمانی الرحیم نو الله و اسنا علی عبدی دے بندہ زما ډیر خستا او کلا بندو وای مالک یوم الدین نو الله و ایمجدنیا عبدی دے زما بند زما بزرگی بیان کړه او کله چې الله بند وای یا کان و یا کان چه دا نو الله رب العزت وای اها زلی ولعبدی ما سال دا زما حق دے عبادت او امداد زما حق دے سرب زمانه به غواڑی او زما بنده چ نور سغواڑی نو داغه د پاراغه زور کوم غواڑی دی بیا چ زما عبادت کئو زما ن زی او کله چ بیا انسان دا وای اهدینا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو چ کله دین اخلاشی لارا بولے و یا ذا لعبدی والعبدی ما سال دام زما د بندری بس ور میک ول صراط مستقیم ور تناسب کما آ کسانو لار چامون امن علیهم دی مغذوب و ذلیل ندی داس لار بوتناسب کم او نورم چ سغاری نغاری دی دیت تعلیم المساله وئی ندا تا چل دو وسیلے خی ایا ک نعبد و ایا ک نستاین دارنګي بلها بردان چې دا یاد کئ بازي زایونو کې قران کریم کې براشي چې دا غیر اللعن امداد وي غفتل شوی ده نو ما تاسو فرق په عبادت کې وکړ څنګه امداد غفتل په عبادت په نامین او خوف او یارا په اسبابي ظاهري او اسبابي غیر ظاهري او سره نو دارنګي امداد غفتلم په اسبابي ظاهري او په غیر ظاهري او سره یاو اوساړي ساګه بیل شې دا او ته یا راړل را بیل شې دا ورخ اړم دا امداد دا غختل جائز دي زکاس باب ظاهیره بیل شې وسره شت ده یا اوسړې را روانې په لار او لاسخ پی روغ دي تو ته راشه ار مان ته دا پړنو چتکا جائز دي یا از نور اسباب ظاهیره دا جائز دي خدا چې ازباب ظاهیره نشته دی لاس پینیش درو قبر ته ولاره او مال کم نه دارا کې او مال دارا کې او یا پیر بابا پرانی کوي شه نو دا شرک دی یا لوی ځوان را مدد شي او چې تنور ته ډوډۍ فریز نه بیا لوی ځوان را بالو تنور ته کوزو اعلی راشه زمون تنور نه ډوډۍ راو باسه تنور ته کوزو یا د اولیاء قدر شیخ د پنځ پیر ذکر کوي دا اولیاء قدر خو منګه د لوی ځوان جوړ کړی چې گو پی پی وي کډوډای دا نه پریوځن تنور کو اګوځي بیا دا داولیا او قدر داولیا او قدر دانو نو دا قران کریم کې واځي ځای کې راځي او بیا دا دا مشرکین استدلالات کوي مارزیانو د کابل میشي کنه یو ساړیو نو کابل کې می خاغسته و کابل کې چونګي غیاغان غني وا اخي باراج نه کیږي او بغت مغر دیری نو هغه چې کابل کې واغسته او پاکستان ترواڑولا او راوستانو غې دلته کې بوسه وتواچو لغه د بوسه نواده تغې نه فړ نو ډېر زیات خپاو میخه می ګران واغستا غوس بوسو نو فرېدا سموسيبت دی بل څلې او خياروندګه غې سم چللې یاره دغه شي چللې میخه په دېخه په ویاو وېدا سې کاروکا چښنې چشمه راړه او هغه وتواچو نو چښنې چشمه راړه او هغه وا تا چولی او, بوسی واتوا چه او قتل نو خو بوس وا تا وا چو نه کتل نو بس هغه بووش نش نشخ کاری دلړه ماشوپه نو بیا هغه چخلیت الان لو خواند ولور کنه بس بیا هغه خړل نو دا د کابل میخي شنه چشمی چولی هر چا ځان چشمه جوړ کلی دا بس هغه قران تا چولی ډاکټرانو ځان ل چشمه جوړ کړي نور څه وتنخ کاری نور بلوي بلو بامني او پرغا باندې وی لیکري و په وای شپین بس صرف د کده قران کې منی نو جمهوریت والا چرآجی نو هغه ځان له چشمه جوړی کړې خړه هغه خړه چشمه جوړی کړې نو اي ګورا قران کریم کې وای ان تود ال امانات اله اهلها ټول موږ لرا کې ښا دا د کابل میخی دی ټوله نو چې د غرآشی سکولونو والا او پبلک والا بیا خدای دې غر کټوله دا ټوله الله تبا او برباد کړ قران محرفین دي چته سم پکې د نړۍ ژوه پیدا نشو دای صرف د دا قران ځانله پس کولونه بی لیکلی رب زدنی علم او العلم فریضه على كل مسلمن دا فار مسلمان دا صرف د قران کې داس د کړی دا, دا په ښوونځي رب زدنی علم الکل چې د دینا دا مراده د سکول تعلیم دا قران کې تحریف ته او دا يهودیت ته چاچی پا سکول دالی کلی دی دادی یهودو ملگرد و قرآن که تحریف کرده دی دینا دامو را دو پیغمبر دیل سوال کو چرا بیزیدنی علم زمان ای بی سی سی واکی ای بی سی دو صرف دنیاوی تعلیمین یاد ساتی پا بچو تعلیمون او که دانو او داد چه مکوی پی خدا غینا مخ که او چه پسل که نا 90 فیصد زور د قرآن باندې راا او یو چې کوم نو ټیکتا وکړ ضرورت مطابق په سکول باندې نو 100 فیصد زور د سکولونو په تعلیم لاګېدل لري او بچي ا نه مدرسې ته لېګي نه جته د مدرسې د و سره امداد کړي تاسو ګورئ مون سیکل په دې دا کې په دا, دا سيزونه تیر شو خپل او مون ګولې د خلکو چې یو طرف ته بچي وي اغه مدرسې او بل طرف ته شکم نه نو هغه بچي اگر سکول ته زی نو د سکول غیلا زیاته توجه یو د مدرسې طالب له دوره توجهنی دا اوله دا, دا زګی سواله باغټ ډاکټر کیږي اغه بیا چې کمننو پیسې ګټیا بدل راړی او د اودامو سیکل په دې خپل سترګو باندې او اغه بیا چې وعده وکي لو شی ته جوړ کړي لاته ولا ورکی اغه جز بچې طالب و عالم اودامو ورو پلار خدمت کې نور شوک د او پلار قدر پیژنې لو اخره بلاکه اخره چې صرف دنیوي تعلیم وکړي د دنیوي تعلیم نه خرطوب حاصلېږي بل ته نه حاصلېږي یاد ساتئ او پدې باندې علماو ډېر زور لاغو کتابونه الیکل چې ګور د د دلته دومره توجه چې دೇಶ سره تاسو د او سنت پر خودل دادا انګريز یو چالو لاړمه کالی چې دا غيب بنیاډ عربان د کې خود د الليګرد د او دا زونه شروع او سر سید رحمت خان دی پیدا کڑو دالو یہودیان تیر شو ددارلوم دا دیوبن مقابله کی چ خلک درلوم دیوبن تر اروان شونو د سکولنا شروع کلا او داغه مقابله کی دا بنیادنا کی خودل چ خلک دینی دا اثر دیر او اغای یهود دیر دیر او تعلیم نو کی اثر ډیر را هوا تا او اغه یہود ډیر کامیاب شو ډیر کامیاب شو پدے کی اوس خلک دنیوی تعلیم ټک ضرورت ته او خلکو بیخی عین مقصود ګرځولے ده دا. نو دای تا صرف دا کار زیدنی علمہ او مشرکان تہ پکې د اخکر وی ګور قران کې نه دی راغلی عینونی بقوه وګور زول قرن نو ویل چې زما امداد کوي په مضبوطیا سره نو وګور امداد د غیر الله نه جائز ده ولی زول قرن نه غوستا او وی صالح السلام نو ویل مان انصاری لله د الله په دین کې زما امداد یان څوک دی غیر الله از اسباب غوستا شرک نه نه کوم با با ته چر نو څه چل داسنګ شرک شو داسنګ شرک شو نو آیات اسباب ظاہریہ او غیر ظاہریہ پیجنون بیا بالا تا دا شوبہ ناراحت شویا اغه چوی ذل قرنی نوغای سرا غٹی لوټ او خات او دارنګ اوس پن وین وږی ته زکه وی چرای زمایم دادو کوي او عیسی علیہ السلام چوین دا کا سجو اندیولا کما چا پاند مثال ورکو ته راشدہ ما سرمل کرد او فی دال رازای چ جہاد کو دا خو جایز د دې ته چا ناجایز ویلی دی خو چې تک موانه اته نه ثابته الله اکبر ایاکا نستعین خاستانا امداد غوارو دبل چاننا دبل چان امداد نغوارو امداد چه غوارو یا اللہ صرف تانا بغوارو او دا دا اللہ حق دے بل چان امداد غختل دا کفر او شرک دے دا دیوازن اللہوی آزا لی ولی عبدی ما سالا دانا چې پا قبر اولاڑے او گریات ساتے اللہ ما معصومی حنفی رحم اللہ آغاز کرکی امداد د غیر لانا کپدې طریقه باندې غختلی چې ته زماده پاره دا کار وکه نو هم حرام و شرک او کپ دی تا توام او شرک دی او کپدې طریقه وغختلی چې زت تا ته او تعال ته وایا تعال ته وایا لکه قبر ته ولاله او دم بیا او دولیاو قبرون تاغو بیام شرک دی او په دې باندې د امت اجماع د اجماع چې دا ډول طریقو باندې وای شرک دی علامه معصومی حنفي حکم الله الواحد الصمد اایه ذکر کړي حُکْمُ الله الْوَاحِ دِسْوَمَد پا اے کے ذکر کئی دا کتاب دے آو دا کوبر او شرک او اجماعی پر آنکل کڑے دا ایاں کا نام بودو صفات اغا توہید د لاف صفات 500 او اسماء 500 سره داننګ داوره توہید ا ذکر شوي یا کنابود و یا کناستاین سره اوس و ای هدنا المستقیم یا الله دا خستا حق او منګا ذکر کو اوس منګتا نه دعا واړو ای هدنا ای هدنا کلق منګا اسرات المستقیم پلار برابر باندې ای هدنا مانا ماو کلق کلق کی بازې خلق معنا کوي اوخه یې و تا ولا دمره تفصیل دې وکړو الحمدلله کلوې درياب رب العالمین کلوې درياب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابود دا دوره عقیده توحید او د سنت زده کلا طلع بیا مې ماته لارو خې د دینه بل اخلار کومه ماته او دا معنا صحیح نه ده معنا درسته هغه دا اهدینا او دې باندې هغه بیا د مناطق چې کم تفصیل چه متادی فواستید الا سرا یا فواستید زو سرا یا لام سرا چرشی نو اغین مراد اراد و طریق وی او چکل بلا واسه تمفولن تمطادی شینو ای سال مطلب ی غام په دی باندې شاید دی غبی علماء او دی اه دین الصراط المستقیم او ہے من تلار نه برابر برابر امام ابن کثیر رحم الله اذکر کئی حواله ابن جریر باندې اغه وی فقال الامام ابو, ج... ابو جعفر ابن جریر و ابو جعفر ابن جریر ویلي دي چه اجماعت الامه من اهل التاويل جميعا على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه اجماعت الامه من اهل التاويل و اذن د مفسرین ټول جماعاً په دې باندې اجماع ده على ان الصراط المستقيم چې صراط مستقيم هو الطریق الواضح او واضح لاره ده الذي لا عوجا فيه چې په ريكي اس قسمه کو غوالې نه ده ده ته صراط مستقيم وي او بیا هغه سده نو اا ان شاء ذکر کو چې سرات مستقیم اول یو سو اقوال د مفسرین و بیا ترجید ما هو الراجح. په بنا ذکر زه کر کوم چې قرآن څخه ذکر کړی دي ګورئ الله اکبر علاما زاد المسير علاما زاد المسير ابل فرج ا ذکر کوي زاد المسير کې وايي فيه اربعه اقوال فدې کې څلور اقوال دي په معنا کې فاهدنا صراط المستقيم اهدنا کې څلور اقوال اول دا احدینا مانا کی ویو دا سب بیتنا مزبود کی منگا سب بیتنا د علی رضی اللہ و تعالی دا اوبای ابن کاب مانا دا دوی ما مانا ارشدنا ارشدنا کلک کی منگا درے ما وفقنا توفیق را کی منگل را او سلورم مانا اغوی الهمنا یا الله زړه کې زمونږ وا체 نه غلاره زمونږ زړه کې دا درې معنی اخیری او ای داد عبد الله ابن عباس نه وايي ته او بیا د صراط مستقيم مسداق سره نو هغه وایي چې دام سالور خبرې دي یا تینا مراد صراط مستقیم نه کتاب الله د الله کتاب دوې معنی ما دین الاسلام تمام دین اسلام درې معنی ما طریق الهادی الى دین اللہ اغا لار چی دین دا اللہ تا لار برابر لار تی مراد دا او صلو رم امانا اغا ذکر کئی طریق الجنہ زاد المسیر جلن بر ایک سفا شلمہ و یو اشتمہ کے اغا دا مانے ذکر کئی دارنگی علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ اغا ذکر کئی دا علامہ ابن جریر په والا باندې او اي والذي هو اولى بتاويل هذه الايه عندي زما په نزباندي اولاد دې ايا تاويل دادي اي يكون معينا به چه دېنا مراد معين شي اغدا وفقنا لسوبات علمرت زيتو توفيق را کې منلار د کلکوالي په هغه باندې چې تاخه هکړی دا وفقنا واللهزی هو اوله بطویللی حاضل آدي ان یکوونه معای نې چېلار معای نهې مراشي دا و فقنالصبحبتېاعله مته ضای ته تو ف را کې منه د دی ووفقتا او تا توفیق ور کړی دے دا غی من اغه چاته انعام ت علیہ من عبادک چتا په د خپلو بندګانو نې انعام کړی دے د قولنا او د عملنا من قول و عمل و ذالک هو الصراط المستقیم او دغه صراط مستقیم دے ذک لئن من وفقا لما وفق له من انعم الله علیهم ذکا اره غاسوکه غله توفیق ورکړل شو دا غا چانه چې الله په انعام کړې دي مین النبی نو صدیقین نو شودای او صالحین او کس شوداو صدیقین او صالحین نو فقد ووفق اسلام اسلام طرف ته توفیق ورکلې شوې ده وتصدیق الرسل دارنګ تصدیق د دا انبیاء او تا وتمسک بالکتاب دارنګ تمسک په قران باندې او عملي بما امره الله به دارنګ عمل په اس باندې داغه توفیق ورکلې شې چې الله پغه امر کړی ده والانزجار عما جره عنه دارنګ دا غشید نه ځان بچکول د پاره چې کمنه الله زجر ورکلره وتتبع من هاج النبی ومن هاج القلافی الاربعه دارنګې تابیدارید منهاج د پیغمبر تا طریقې د پیغمبر تاو طریقې د صلیفه 4 او تا دغه طریقې ته چې داله توفیق ورکړې شو وکلو عبدن وکلو عبد صالحن دارنګې د دا هر نیک بندې تابیدارې چې چا ته توفیق ورکړې شو نو دا سرات مستقیم دې وکلو ذالکا من السراط المستقیم د سرات مستقیم دې انبیاء پسیتل خلفائے ارباو پسیتل دانجه د غیر مجلدی نو پشان تر پاسه هاو غیر مجلد وای چې نه بای شریعت مستقیم چې کم دنو صرف قران او سنت تی اصحاب شریعت مستقیم نه تا قران او سنت تا چاو خل تاسو لار تلو ډارې کې قران او سنت راغستو کستا نکتلو چې ډارې کې قران او سنت راغستو او عمر بداتیو عثمان بداتیو تا سنت د کمزای نه ځکلو چې عثمان بدعتیشو او دهاب بدعتیشو عمر بدعتیشو دا لوی د گمراه زامن دی چې څوک دا وای او کدی وای چې مونږ په حدیث باندې عمل کوو مونږ اهل الحديث یو او ځان ته چې کوم نه دا اهل خبيث دي چې څوک صحابه او تبدت یانوي د صحابه او مقام نه خبره چې صحابه سمه مقامو د صحابه لوی مقامو دا ټول شراط مستقيم کې علامه ابن جرير وای راځي الله اکبر اهندین الصراط المستقيم یا الله او خیمن تعال برابر سراط مستقیم سشه دی الله اکبر او دا معنی دا ما چې کم دزاد المسیر پواله وکړي دا علامہ ناصفی حنفیم کړي دی داننګ نور مفسرین هم کړي دي زائ په زائوان د لکه مسائل راضی کی امام رازی را مولا ذکر کړي سراط مستقیم سو ما مختصر او خول قرآن امدازے کرکی چه سرات مستقیم سشے دے نصورِ انعام اگوری تاسو چې سرات مستقیم اغد اللہ کتاب دے سورِ انعام آیات لمبر ایک یو آیات راڑو ما تائیدن انعام آیات لمبر ایک چې قران د دینه مراده او سرات مستقیم ادا الله کتابه واهذا شریعت ربک مستقیما او دا قران کریم دا لار د رب ستاده بالکل برابره بالکل برابره نه غلاردا سرات مستقیم خل کتاب لیکی سرات مستقیم ول سرات مستقیم خو لار له غلره کنن ته شلالیکې ها توضیح پکې کې یو نوم ولکې د نو سبا د خبره نه ده خدانا چې لېخه د سرات مستقيمه او ټول د پکې چې کوم ثابت کړي داریں گے سورِ انعام 153 کہ اللہ رب العزت دے تبیاتر غیب ورکئی او صراطِ مستقیم دا اللہ کتاب دوئی وَأَنَّهَا ذَا دا مُسْتَقِيمًا فَتَّبِئُو دَا قُرَانْ زَمَالَارْدَ بِلْكُلْ بَرَابَرَ فَتَّبِئُو دے پس روان شئی بلس پس مزئی گڑو اڈولارو پس مزئی سراطِ مستقیم آغاد اللہ کتاب دے داریں گے انعام سورہ ال عمران کی امرازی چې سراط مستقیم اګه الله کتاب دے دارنګه دویم اطلاق چې دا مراد لار پیغمبر ده لار د پیغمبر هغه سراط مستقیم نه تاسو وګورئ سورہ یاسین سورہ یاسین آیات نمبر 3 سورہ یاسین کو ټولو معلوم ده کناغه خو با طاتې ښاڼې چې کومه سیاره चले دوی شته مې سیاره یې اخر دا یاسین الله تعالی ذکر کوي یاسین یاسین والقران الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بِشَكَ تَيْدَ لَيْغَلُشُوْا اَنْبِيَاؤُنَا عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَلَارَا بَرَا بَرَا بَانْدَي یا خیدی آزا آداشه چه آده اللہ وحدانیت ته لَكَ تَاسُ اُگُرِ سُورِ ایات لمبر اکا ساٹھ سورة یاسین چو اس مرادو لیو ایات لمبر اکا ساٹھ التوگو وحدانیت او توحید دے اکبر وَأَنَا أَعْبُدُهُ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ زَمَا تَوْحِيدُ أُمَنِي أَنَا أَعْبُدُهُ أَوْ دَاتِ زَمَا تَوْحِيدُ أُمَنِي هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ مَنَ مَكِ كَلِ دَ كُلُّ عِبَادَتِنْ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ تَوْحِيدُ أَنَا أَعْبُدُهُ زَمَا وَنْ